а я лишився з вівцями. Нас було троє вівчарів-людей і стільки ж вівчарів-псів. І хто знає, котрі свою роботу справляли ліпше? Пси були грубі, кудлаті, з сивою м'якою шерстю, як полонинна трава-псяйка. Може, через це її так і називають. А собак пан Джорджа називав людськими іменами. Йон, Васілей, Петрос. Бувало, кликнеш котрогось, озираються і чоловік, і пес. Вони, пси, вгадували, чого від них. Хочеш, спів слова, спосвисту, а то й помах руки. Вони все розуміли і все знали, хіба що не говорили. Хоча людині десь на відрубному терені достатньо, аби її хоч хтось слухав. Доста уважливих і повних доброти очей. Немає ближчого, відданішого нам створіння, як пес. Часто ми, люди, не заслуговуємо тої безмірної довіри і безкорисної любови. Коли я перегодом бродив у усурійськими нетрями, мій попутник-китайць називав людьми Тигрів, ізюбрів, ведмедів, кабанів і навіть мурах. Як я його розумію? А коли й бесідував із звірами з зажмурними очима. Як я йому заздрив, доки сам не навчився цьому. З ялівцевою герлигою водив я отару зверха наверх, як у тій співанці. Ми вівчарі озирали пасло з гори, а пси сокотили лінію від хащі, аби відсікти вовка чи клишоногого вуйка. Стерегтися від нього було тяжко. І доки собаки збивалися для смілости в гурт, доки хтось із нас бивав крізь, ведмідь устигав зарізати вівцю. Пси з глухим гарчанням гзилися на кривавих слідах, але в ліс обачно не потикалися. Один мав видерте око, другий відкушене вухо, третій прилягав на передню лабу, то були справні, пастуші й сторожові пси. Того літа навчився я городити кошари, довбати корита для водопою, доїти овець і стригти ярок, зводити з маржини коросту й парші, клягати сир, солити бринзу, заправляти вурду, колотити мамалигу й варити твердий, як бівчарський ремінь-токан, що потім крається на столі дротяною ниткою. І головному навчився охороняти живий огень, що викрешується в маю і не сміє згаснути до посліднього дня літування на полонині, бо інакше напасті, хворощі і втрати загостять у стаю. Їх стачило і так... Без сиром, який щотижня спроваджували в долину, намокли в дорозі. Будзи запліснявіли, і тепер їх не сміли відправляти на курорти Констанци, які радо замовляли відмінний продукт з наліпкою Джорджа вадаску А одної ночі в бурю сталася нова пришта, пропала кобилиця. Господар аж позеленів із жалю. Я пустився з псом крутими плаями, міркуючи, що вона могла податися на клич жеребця. На тучних травах перелісків під поженяскою волохи пасли кони. Так воно й було. Дорогою знайшов я пута, що збила кобила з ніг, а далі столочений у Росії слід. Яка тут ширилася Немилосердна краса. У Умарові сизого туманцю гойдалася під небесна колиска, височезні модрини зеленими стрілами пробивали синю баню, кочерявилися безкраї береги чорниці і стояли врочисто скали з гострими гребенями, гей би їм хтось наказав вартувати це правічне гірське царство. Пес добре пас слід, вчулося іржання. Наша кобила невідлучно паслася при чужому табуні. Я підкрався з мотузком, прив'язав до її шиї. «Гоу!» – зринув покрик іззаду. На мене з топірцем біг Волох у косматій гуні. Я підняв герлигу, вона заступила чоло від удару. Доки напасник розмахувався вдруге, я замашно огрів його палицею по плечу. Навісний чабан переміняв руку і сіканув на відліг. Моя вузлувата палиця переломилася, як тріска. Чекати було нічого, я б собою на кобилу і ляснув її по столами в боки. Останнє, що узрів краєм ока, залізо бартки за спиною, а ще скок пса що хапав волоха писком за карк. І я зів'яв у безтямі.